Штепник Вогон-Джелц, член Галактичного комітету планування та розвитку, вів далі голос. Як вам безсумнівно відомо, згідно з планом розвитку периферійних районів галактики, через вашу сонячну систему намічене будівництво швидкісної гіперкосмічної магістралі, Співчуваю, але ваша планета серед інших підлягає знищенню. «Весь процес забере не більше двох земних хвилин. Дякую за увагу!» Гучномовець вимкнувся. Паніка охопила землян. «Хотілося бігти, але куди?» Здивовані вогами, знову увімкнули гучномовець. «Нам не незрозуміле ваше спантеличення!» Усі креслення і наказ про початок будівництва висіли у місцевій плановій конторі на Альфа-Центаврі протягом останніх 50 земних років. Ви мали досить часу для подання апеляції. Зараз пізно протестувати і обурюватись. Ручномовець вимкнувся. Його голос луною прокотився по всій землі. Велетенські кораблі одночасно розвернулись у небі. Легко і невимушено, мов метелики. Розкрилися люки, зяючі чорні прямокутники. Нарешті хтось прийшов до тями, настроїв радіопередавач на потрібну хвилю і відбув тремтячими руками звернення від імені планети до кораблів-вогонів. Ніхто не дізнався, що саме було у зверненні. Проте всі почули відповідь. Гучномовець увімкнувся іще раз. Роздратований голос мовив. «Ви хочете сказати, що ніколи не були на Альфа-Центаврі, Боже?» це ж лише за чотири світлових роки від вас. Перепрошую, але якщо ви не виявляєте елементарного інтересу до своїх власних справ», «Це ваше особисте горе. Променеві пристрої бабою». Світло водоспадами полилося з лютів. «Не розумію», – долинув голос із невимкнутого гучномовця. «Це ж цивілізація апатичних ідіотів. Мені їх зовсім не жаль». Запанувала жахлива тиша. Почувся жахливий гуркіт, запанувала жахлива тиша, будівельний флот вогнів, зник у зоріній безодні. Розділ четвертий. Далеко від землі. На протилежному боці спірального відгалуження галактики на відстані 500 тисяч світлових років Зафод Біблброкс, президент імперського галактичного уряду, мчав смарагдовими хвилями Домогранського океану. Домогранське сонце вигравало на корпусі катера із потужним іонним дельта-двигуном. Домогран спекотний, домогран далекий, домогран... Малкому відомий демогран схованка Золотого Серця, Катер мчав по хвилях. До кінця подорожі було ще досить далеко. Також незручно влаштований демогран, жменька розкиданих островів серед безмежного океану, лише завдяки майже повній відсутності суші демогран і лишився малозаселеною планетою. Він був ідеальним місцем для здійснення глибоко засекреченого проєкту імперського галактичного уряду під кодовою назвою «Золоте серце». Катер підстрибував на хвилях. Захід Бібльброкс прямував із космопорту острова Пасхи це чиста випадковість Пасха в галактичною мовою означає маленьке, плоске, світло коричневе на острів Франція ще одна чиста випадковість де завершався проєкт «Золоте серце». Загалом же роботі над «Золотим серцем» передувала низка суцільних випадковостей. Але сьогоднішній день, день коли мала відкритись завіса таємничості, день коли «Золоте серце» повинно нарешті постати перед очима враженої галактики,